el 91.4 de l'EFN Bona tarda família falten 5 minutets per dos quarts d'avui del vespre d'aquest dijous 14 de febrer del 2013 sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a una nova edició del Pim Pam Pum el programa, el programa de música combativa de Trama. Doncs sí que començo bé, que començo treballant a la intro, família. Eh, eh, això, això va així, és el pipa-pum i ens equivoquem quan ens dona la gana, clar que sí. No volem renunciar al ple dels nostres errors. Eh, bona tarda a tothom, començarem com sempre amb la presentació Avui, com, com l'anterior edició, com la 95ena, estem amb, amb poca companyia Tenim només aquí el mestre Tecles, que ens acompanya, la gardela de Mollorussa, el Ricky. Hola, bona tarda Què tal, guapo, com vas? Doncs pues molt bé Eh, no, forts, ben, ben carregadets Ben carregadets, teníem moltes ganes d'estar de, de, unes setmanes ahir sense fallar Que, que després ja s'heu quedat tant en quan fallem però tenia moltes ganes d'enllaçar de, uns quants programes, així ho farem per tal d'arribar a, a l'edició número 100 d'aquest Timpam Pum I, i res, que ens tindreu més sovint, aquests, aquests, durant aquests propers dies ens tindreu més sovint. Si us sembla, comencem, comencem ja a tirar, a tirar lo nostre, que és la música, ja sabeu que esteu dins d'un programa que, que bàsicament el que fem és posar temes, cançons de, de grups que, que ens agraden, de música combativa o no, de vegades, i també doncs, ens agrada eh, informar-vos amb una miqueta d'agenda, que, que sigui ben plena, que, que tingui bons actes i que, i que la gent pugui pugui anar i aprofitar-ho. Què portes avui? Avui, mira, avui començo amb els que fes. Ja, ja, ja ho vaig fer la, la, la setmana passada, ja els vaig portar són els adversaris, porto, porto la cançó No Fear, que és el tema que dona títol al darrer treball d'aquest 2013 de la banda de hip-hop i rap combatiu formada per en Pau Llong, el Rodrigo La Lavinya, i la setmana passada em vaig deixar de manera ruïn el Joan Riera, al DJ Singo, una abraçada de DJ Singo, també. En aquest cas, aquesta cançó, el No Fear, és una cançó que, que la fan amb la Immensible, que és una, és una MC de Detroit, que ja veieu que, que és una joia, i res, que deixo perquè comenci el pim per tot l'alt. Vinga. Uh! Capo, cara a tots junts, colze a colze, feta els Capo, mira'm els ulls, apunta el cor, un altre junt. No fear, you're never you feel the utopia. No fear, great, take this, I'm to wait you. Yeah. Capo. Avui la claca, la claca, no sap la que no té cap ja por, xapó, ja l'actitud de la por. No fear, ain't nothing stopping this, love is opposite, we got no fear. Throw no a desire, we're, inside, we're power, say it louder. Calla, domina la por, docrina, morfina les mans sobre el capó. Una fina cortina de fum, estimul, resposta, rutina, consum. Goberna la fòbia, l'escòria, la pasta i la làbia. Obre la gàbia, fuc religió, crida cap por, t'organitza la ràbia. Controlo el tempo més viu que mai, jo estic atent d'un ciberespai. Jo, jo rebeto, t'ho caçant al high, passant el tema als mancs, com donin clai de la mà Ara tenim un pla, volem un trat de taula i un tros de pa a no, plou. No demanem sisplau, som el vostre, si la nit cau cap, o no? Hem assumit el risc, no guardem el cric a la boca, hem creuat el límit, idiota. Sóc prop del precipici, intentant no perdre el cap, com Grand Master Flash i Furious Five com al principi, son amb flames columnes de fum. Ningú no quan cau la nit vol'munt és per cent el sentiment de tot el conjunt. Una altra esquela i l’aavantguardiaploa uh, els seus difons. Ara tots unslls, pols a cols ha fet els puns. I amb els ulls a apunta el cols juny. No ho fer. de tot. Unll els que no. Avui la, clac, la clac, que no sap volar que ataca, no té cap por. Chapó, ja l'actitud la por. No fear, ain't nothing stopping this, Love is the opposite, we got no fear. The world is ours, building power, say it louder. La por d'una xavala que se m'agra entre la gent quan sent una mirada de vegosa per potència. La poca que s'acabi, li diria amb el foli i el bo li ganeja la infància. El pànic i la repressió que cada cada militar et va mirant perquè és quinta essència de l'estratègia capitalista per excel·lència. La por. A la mala imatge t'esquitja el rumor, mostra el rit del cor i fer el cor fort. Riure't el mor i el que el vella. T quan calla, el pobre el no trontolla, Et podu la trena, però tenim cinc.000 homes de palla. aquest pot humà no és tenir bos i no mostrar amb poli. Deure guardo per mi, la cel és petita, però somnis immens tomar capital al parti, fotos dels natus i en llengua de en. Tenim molta en, però hi ha una germana. T mil cares de nom terra on no guarda l’esquera. A cada Borjaset la foto vai obtenir solidaritat és set tot i viure poc. Ric sense el tictat, La tropa de x que et posen ni caritat ni 0,7 mil qualitats. La massa que vol és pitetvajant, de veure un banquell trop pobl pla i de paret com mar Pull an funk, gotta a torch, a colcha, colcha feta de esponja. Gotta mal zu jul, gotta puntar colla, tra jun no fear. We've got to go get clack clack clack clack whether you board flight or they stay at height so we keep again bully when you go to school when you train up and you go pretend to fight you got no fear Now chills To a lower and fair And high and increase And they, freeze. Freeze. And they to be a fan the appease And the plain lands In a place where It won't breathe No fear That's what I tell them Only way to deal With a unfree world So be so free Your existence is rebellion And I'm so clear Their fear debilitates And they tell your fate When they manipulate But my mental is irregular Changing the molecular Fear it protecting Y'all no fear Immigrants internationally No papers So they try to deport you But fuck their borders Who's gonna still raise your family You got no fear Cause you're queer We're trans And they hate you with judgment Be who you are And love who you love But still hold hands And date you in public We got no peu poc pocs in començant amb tota la canya amb tota la canya i més amb uh, aquest tema zarranga no no el fill dels terceris fit la, la invincible què t'ha semblat mestre eh, aquest disc és que és Dinamita. Aquest disc és una a una, una aniran sonant aquest programa ja us ho podem ben assegurar família perquè tot, tot és bo. Clar que sí, ben guapa i moltes felicitats als adversaris per, per aquest nou, nou i bon treball que han tret. Cap on anem? Més música aquí al Pim Pam Pum o què? Sí, i, mira, i et segueixo, et segueixo força, Bé. perquè continuem amb les bases així electròniques fet aquí a casa, Bé. porto el nota des de Cornellà, no? Oh, sí, sí, sí. Des de Cornellà, doncs pues des del seu últim disc del 2009, que, bueno, porto el nota perquè Avui ell ha penjat al Facebook Que està preparant nou disc oh, molt I bé. ens ha suggerit Per, no, per anar fent boca a, a aquest tema I és el que us porto jo Se'ns adormen des dents des del... Aquest xaval és una màquina Ja veureu Ja veuràs que guapa Més hip hop sabes que el parellaobre oh, que la nostra tenia horitdio nos atraves pero vas a acabar metint'te ext. Con sus rimas del for, al más lowo botella, un buen emocion esa cita os doce. La ni mozzarella ni anche més la luna més astiu. Aquí se surt por el puturio de son vien, calcanos mata s'escriu, al llo que el malo ja no es Segueix present cada setmana no Et fa paper ja, pa ja, pa ja, O si t'estàs morint de gana Un altre que no tu més Liure i no te sigo Tu portas el set i jo porto el deu com Diego Com a davante Sí, ets més bo que el figo Però no abusis de la MPC del Rosmig Una neo si Tu portas la yamaca uh, Tu pasis trus amb la fumada Jo lletres amb la tarda yeah. ah, Que esteu Vamos bien de mães fins demà! pasen 20. Com hem començat, no, penya? Què us sembla això que esteu sentint allà on estigueu? Amb el flow. Amb el flow, eh? Déu-n'hi-do. Eh? Déu-n'hi-do aquestes bases, també el nota Partit La Pana, aquí el pim pam música combativa de la bona, de la bona, de la bona, a Ràdio Trama. Ei, mestre, ets un cabrot, tio, com les claves. Molt bona, molt bona. T'he seguit, tu. Déu-n'hi-do, déu, mira, déu, déu mira, jo ara, si, si em permeteu, família, m'entendré una mica, m'endolciré una mica, perquè, perquè venen la, la pirata. són Els pirats són sistema. Aquesta banda de reggae, raga, ragamuffin i escà des del barri tropical de Sants són el Joan Soto, el Pep Harimon i el Sergi Tallà, altrament conegut com DJ Bretol Selector. I reporto això, un, una cançó preciosa Com us deia, que s'anomena El meu món, us, us convido que vingueu al meu món I està extreta directament del seu darrer LP que acaba de sortir Calentito, calentito, del fons us el porto Ambull la sang d'aquest 2013 enxufa -la. al teu costat, apagant els sorolls del voltant no patir més pel mà prenent un sol que mai s'apagarà, sortir del camí traçat d'asfalt que em dóna mal de cap un pli de colors diversitats, fugint de tanta mediocritat un espai on no hi ha falsedat on canons no ens han programat, on els somnis no tenen final sense escenari que lligant ve lligat ramat cantarà recordant-me que trobo a faltar Junts entre el meu món sense cap por vull omplir-me de la teva llum que la lluna m'ha parlat dels teus ulls el meu on ningú és més que els altres pel color de la pell on ningú és més que els altres pel color del billet on creiem a la màgia perquè encara som nens on les nostres paraules Ara hem trobat el moment Dibuixem el nostre engan, on mai no caldrà amagar On els tubos mai no es tapen, ets la lluna que em fa valent No calen calendaris, no passar mai el temps On els nostres projectes ara creixen a pas No patim mai més odi, no enveixem els de més No temem més dimonis ja que són de cor valent Al meu món hi ha un indret sempre per tu Per totes les teves coses, per tota la teva llum Al meu món hi un lloc preferent No perdem aquest moment, no perdem aquest moment, no! Junts entre el meu món Sense cap por Vull un prisma de la teva llum Que la lluna m'ha parlat dels teus ulls Entre el demà Tranquileta, tranquileta Per continuar aquesta tarda De dijous aquí al Pim Pam Pum Amb, amb música de la bona de la bona, de la bona A Radio Trama que suavecito, suavecito. Sí, eh? sí, sí. És, és molt bonica, ja us ho he dit. És molt bonica aquesta cançó. És una cançó estreta, com dèiem, de, del darrer LP amb ull de sang. Felicitats als, a la pirata per aquest nou treball. Que ens siguin molts més i, i seguim endavant, clar que sí. Vinga, doncs pues jo ara porto un tributo a la Polla Records. Bé, bé. Des de Xile. Ja havien portat algun, però crec que era de Colòmbia. Em sembla que en sí. versions des de Colòmbia, Bogotá. Sí Vol campoo i tal sí. A usarar pues des, de, des de Xile. Porto el de Huevos Brothers. <ríe> que ens faran una versioneta del de sí on vivo. Ja veo que canvi la lletra canvia la música, can tot. Però... cam tot, però és el sí on vivo. Venga. Bona doncs. De los siete que no son policías, algunos son fascistas locales que se apoyan en el fin mientras hacen sus negocios. El yo vivo es muy tranquilo. Aquí sin vicios no se comería nada. ¡Ja, ja, M'è l'estat Sabia que t'agradaria. Brutal, família, brutal. O sigui, quina ballaruca aquí, als estudis de Can capa blanca Impressionant, impressionant, Riqui. Déu-n'hi-do, el mestre, tecles com la clava per tota l'escaire. Eh, quina versió més seva. Més seva, -més seva. O sigui, o sigui, efectivament no té massa a veure amb l'original, però té mazaranga no per la vena, o sigui, brutal, m'ha semblat brutal, tio. Ara, ara, ara què? Ara que faig jo, tio? Família, aquí i ara estigueu, què? Després d'això, bé, no? Perquè el cassonat Feia pujar el pa, no? Em sembla a mi. Bé, bé, bé, bé, ben guapa, Riqui, ben, ben guapa. Bé, després d'aquest tema, sarangano, com deien, què poso jo? Doncs mira, posaré els Iré Revolter, que és una, és una formació musical franc-alemanya i danesa, que fan rigui, ska, dancehall i hip-hop. Bueno, fan una miqueta de tot, ja veureu. Porto un, un tema sarangano, també, ja veureu, que si, no, si, de, si amb això no balleu, família... És que, és que algun problema de, debo tenir. És un tema zaranga no com deia, que està extret d'un directe d'un macrofestival d'aquests que s'anomena Samlet Jam, i, i us deixo amb ella, ja veureu que és, és ben bona. Treballer! Oh, shit, I Ah, scheiße. Verdammt. Ich wollte doch chillen, ich wollte nicht arbeiten, ja. Ah, ah, ah. Vido bajo gleiche, scheiße. Ah, shit. Les matins et très tôt Levez sa vous fait chier Après courir en métro à la main gauche, journal La main d'interdécafé a envolté Dans le métro, resté Journal a raconté que chose passée La vie quotidienne est plus vive que Enfin arrivé, y'a assez d'affaires à faire, le temps de commencer du temps Tu annonces boulot boulot. boulot, boulot Tu vas chez les bases, tu vas chez les bases Tu vas chez les bases, tu vas chez les bases Ils vont chez tu annonces ton boulot, boulot travailler, vas pas bosser yeah. Quand tu vas crever on va te payer Tu vas travailler, vas batailler yeah. Dans le monde du travail à pas de pitié Travailler, travailler, travailler travaille, Pour avoir de la valeur dans la société Travailler, travailler, travailler travaille, Pour être connu, peut-être être, être homo-disé oh, oh, C'est toujours la même chose de chaque journée Du weißt, alle dabei, alle bosse. Sind nur die seltene Tanzende. Oh. Yeah. Oh. Oh. Yeah. Oh Mann. Warum kann man nicht Auf die Miete scheißen, auf alle Rechnungen und einfach nicht arbeiten gehen. Das ist der gleiche Teufelskreis, ein Leben lang bis zur Rente und dann springt man ins Grab und nimmt wenigstens mit. Verdammte Scheiße, was soll ich dagegen tun? Ein Notre-Mate, oh, Faut pas écrire ça Mais qu'on partage tout Et que tout soit capiçal Travailler, travailler, travailler Pour avoir de la valeur dans la société Travailler, travailler, travailler Pour être connu Faut des fèvres, faut pisser les mots C'est toujours la même chose de chaque komm auf zu stehen regie am keyboard Ballaruca, ballaruca, no? Dic jo, vaja, des d'aquí una mica hi ha hagut, eh? Aquí no hem pujat a la taula, però però ha estat poc. Quasi, quasi. <ríe> no, Estàvem de ballaruca una mica, sí, i també una miqueta de xerrera, amb el de Tecles, que és un goig, com sempre, teniu-lo aquí al eh, programa, el pim-pam-pum, que en fem molts, que avui en fem 96 i que, i que això no para, que això va, això va cap a una altra banda, segurament, i, i el que segur és que ve més música combativa, de la bona, de la bona, de la bona. Pues sí, nois, avui, bueno, avui, aquesta setmana... Veien allò de les ILPs, no? que al principi sí. no, havien, no havien de provar la, la nostra. aquesta nhi do déu nhi com, com ha anat el tema de les ILPs. Vergonya que per una calguin no sé quants mirés un milió i mig i per l'altra eren quatre gats o així, no? la, pues... vital, la veritat no? L'evitat és que no, no ho he seguit a abastament, però sí que algú m'ha arribat, no? I com bueno, sempre ser, que van fan dir normes que, per ells. Van dir que, que, que, que la, la nostra que no la provaven i a última hora o cinc hores després de dir que no, doncs pues van rectificar i van dir que sí. Però bueno, jo sobretot per l'altra, la dels toretes Aquí que sí, el... han prohibit que es massacrin Toros a, a les places I ara es veu que, que volen tornar-hi no? tornar I em va tocar una mica el nas I per això vaig pensar amb la cançó De Reincidentes, Grana i Oro Ostres, He que visc... no ha sonat He vis que no havia sonat Que no ha sonat pues venga. Sí no Des del oh, oh, oh. 1997 Des del disc Te lo dije Te lo dije, eh? me cago en Déu Atrallón, Reincidentes Oh, oh. Temazo, tío, impresionante, no sé no impresionante, una errada com, com moltes de les que fem de riqui, aquí no, no deixem de kìvocar-nos. Eh, per això estem, no? Que ja sabeu, portem sempre programes per anar rascana i veure... fins al les darreres conseqüències. Clara que sí, impressionant Mazarranga no cansa portarat que efectivament no havia sonat aquí al pim pam pum. Música combativa de la bona i seguim endavant amb el programa, a, ens n'anem ara a terres, a Terres Euskalduns, el típic viatge que fem sempre aquí al Pim-Pam. Són els Erxainak, la banda de rock radical d'Euskalerria, com deien, fan punk, i porta un tema que s'anomena camarada. Eh, li podem dedicar fàcilment el, a Marxo, que és el camarada habitual, i, i res, s'anomena camarada i està estret de l'LP homònim, homònim del nom del grup Erxainak, Uh, enregistrat el 1984 família, enchufala i gaudiola. Es fa en el palissà, es sai aquí a tu solan la tu amolla la pobo. Molt família, doncs seguim amb el pim-pam-pum, donem pas ara a la secció informativa del programa, a l'agenda del programa, que sempre ve carregadeta d'actes. El, el primer que us porto és l'acte que és una xerrada, que s'anomena Ecuador de la rebel·lió dels foragits a la Revolució Ciutadana. Serà el divendres 15, serà demà mateix, a les 7 de la tarda, al casal popular i cultural de Clau de Sardanyola, que és el carrer Marador -de del Pilar número 43 de Sardanyola, i és una xerrada que va a càrrec de Lucía Pazmino, que és cònsul primera de la República d'Equador a de Barcelona, organitzant la clau mateixa i la brigada ballesana Simón Bolívar. El següent acte és l'imprescindible, és el que no ens pot faltar, és el que no s'hi no pot faltar. Eh, és el dia 16 de febrer, és eh, pel dret a l'habitatge, convoca la pa família, stop desnonaments contra el genocidi financer, assenyalem els i les responsables d'aquesta massacre en forma de... En forma de genocidi que, que la gent cada dia s'està suïcidant més i és culpa d'aquests cabrons que, que els fan fora de casa. Manifa, a la, el 16 de febrer, com dèiem, a les 5 de la tarda, a plaça Universitat de Barcelona, exigim l'estop d'esnonaments, la decisió en pagament retroactiva i el lloguer social ja, en aquest moment. Convoca, com deiem una plataforma d'afectats per hipoteca i per més informació, afectadosperlahipoteca.com, Uh, és, és on, on t'ho trobareu i el següent acte també relacionat amb, amb la gent de la Pau és un acte de, de gratitud és un acte de, de festa és un acte de, de celebració perquè, perquè de, vegades, de vegades guanyem família gràcies Torre Romeu per l'exemple de dignitat, solidaritat i coratge junts i juntes ho podem tot uh, vam guanyar la lesió i el lloguer social per l'Akmet i la seva família i per això ho celebrem uh, la gent de la Pau celebra diumenge 17 de febrer a les 12 davant de l'oficina de la Caixa Sabadell també també un acte ben, ben maco per, per anar-hi el següent és una exposició que, que, que es presenta, es presentarà al local al local de Ripollet, que és el carrer Montoriol número 32 de, de Ripollet serà el 22 de febrer a partir de les 8 del vespre i té com a nom l'exposició No il·lustrador de Nuta, també a les, a les 10 tindreu eh, un punxadiscos X-Ray Man at the Controls, que, que us donarà música de la bona perquè, perquè la, la podeu gaudir i seguim amb més actes. El següent és un acte que, que munta la gent d'Algo Diferentes, que és eh, aquesta colla jove, jove d'aquí de, de, de Sabadell, Espai Art. At. Eh, és també una, una presentació d'una inauguració que s'anomena La Bolívia que lloví. Eh, és, és una exposició de fotografies eh, preses al carrer, feta pel Xavi Escobar. I res, doncs, això, el, el 22 de febrer, a partir de, de les 830 i del, del vespre, i, a més a més, després hi haurà DJ, baret on sopar, i tot això serà el carrer Manso, Senu, de Sabadell. Eh, la gent d'Algo Diferentes Monta també jarana. Un altre, un altre acte que ens arriba a aquesta agenda del pim-pam-pum és, és el que se celebrarà a Cerdanyola el dia 23 de febrer, durant tot el dia, a partir de les 10 del matí, D'un vida de la plaça, a la plaça Abat Oliva, la plaça just de, de davant de l'església, la plaça més cèntrica de, de tota Cerdanyola. És una jornada de desobediència civil ...contra l'ordenança de civisme de cinisme, podríem dir, perquè és, és, una, és una burla al poble, això que, això que ens volen fer menjar dins d'aquesta ordenança. Eh, hi ha una campanya engegada per part dels moviments socials de Sardanyola, que esperem que, que molta gent doncs, hi, faci, hi faci costat, i res, a partir de les 10, com dèiem, activitats, tallers, esmorzars, xerrades, jocs al carrer, s'ha de, de portar a menjar, i hi haurà música, i hora de tot, vaja, que, no, que no, us, no us perdeu aquesta jornada reivindicativa el 23 de febrer. Que a més a més, després hi haurà també a Bàrbara Jarana de la Bona, perquè hi ha, hi ha festa a la nau, que ara mateix no disposem de tota la informació però que, però que ens arribarà ben, ben aviat. O sigui que el 23 de febrer és un dia ben, ben, ben atapeït. Un altre acte que, que seguim amb l'agenda, que portem amb aquesta agenda, també el 23 de febrer, és aquesta manifestació per la justícia social Fem-los fora, junts i juntes podem. Serà Barcelona, com dèiem, el 23 de febrer, i a les 5 de la tarda ja convocada la columna de drets i llibertats al passeig de Gràcia, amb CASP, la columna de serveis públics a la plaça de Pau Vila i la columna laboral a Marquès de Campo Sagrado, número 22 i a partir de les sis i mitja de la tarda tothom tothom a Plaça Catalunya, que és on, on comença tot plegat. Uh, res, uh, seguim amb més actes, aquest ja és el darrer, és el taller de jocs cooperatius que també es portarà a terme a la clau, és un acte que encara queden dies, però com que la gent s'ha d'apuntar, doncs, doncs és, és millor que, que el diguem ja. És un, això, això que dèiem, no? Taller de jocs cooperatius i sabte 2 de març uh, a partir de les 11 fins a la 1 i mitja i organitza la FEFI, que és la Cooperativa d'Educació i Coneixement Integral. I fins aquí l'agenda d'avui, família. Ah, hi està, Bosch. Molt bé, noi. Seguim més, uh, més música, seguim més endavant amb el programa. Això, com sempre, l'agenda ja sabeu que és una miqueta l'equador d'aquest pim-pam-pum. I, I cap on anem, mestre? Amb què ens gaudiràs ara? Doncs pues ens anem cap al Penedès. També, avui avui estic de Facebook, tu. Sí. Ja que ja he dit abans que... Jo sóc un addict a, a, a trobar música pel Facebook, sincerament. Doncs pues jo no he trobat la música pel Facebook, però sí les notícies, que el gent dels ex-Revolta XXI eh, aquest grup del Penedès no sé si Virafranca o de... Bueno, per allò el Vir Penedès pues que monten un altre grup que es sí. diu Cru Ostres, Cru. Així, que bo tres i bueno, pues, per recordar-los i porta te oh, un ver. tema puta tancant, continuant amb l'especial Marxo que en deia eh? el... sempre un... camarada un altre pel Marxo, opa camarada cabron des del seu dis no oblidis mai Sempre camarada. m'agrada. Molt bé, el Impressionant. efinal, li foten La volta eh? 21 per tot l'UAL. Ben guapa, ben guapa. Ens tinc, estem, ens estem posant dusos, eh? Veng sí. guapa, veng guapa. Tinguanes de veure el que fan aquesta gent. Els cru, eh? Els cru. A veure, a que toquen, a veure com, quins temes ens presenten, a veure, a veure si troben algun, clau que sí. Els assegurem, els assegurem atentament. En pic treguin algun, sonaran aquí. Molt bé, molt bé, mestre, he gravat-la, he gravat amb aquest estil ja més, més punyent, sí, més, més cañuqui, eh? sí, bueno, jo encara, encara vinc a amb... molt, ara no, eh? però ara, ara, ara vinc fort, però després hi ha alguna coseta ballable encara, bueno, bueno. ara no, ara es posarem seriosos, les veu i les subo, com, com se sol dir aquí el pim pam pum, uh, anem amb una banda que no sona sonat encara, és benvinguda aquí a aquest programa, són les B12, una banda de hardcore terresenc, impressionants, ja veure que és canya de la bona, o sigui fotan candela de la, de la bona i porto una, una, una cançó que s'anomena Terraça de Malarraza i està extraïta de, de l'àlbum homònim, també es diu l'àlbum Terraça de Malarraza i, i d'aquest 2012, un tema zaranga no que veurò que que la A veure com serà. Atenció, atenció, família. Porto el bo terrassenc aquí al Pim Pam Pum amb els V12, a què us ha semblat? Visca Terrassa. Eh? Déu-n'hi-do, eh? Déu eh? eh? Després em porta una d'uns terrassencs, també. S'han enfoscrit una mica el tema, eh? S'ha enfoscrit una mica el tema, però... Un cridado, bueno, el guapa, el eh? Aquest. Impressionant, quina veu que té el xaval. Impressionant, impressionant. Ben guapa, ben guapa, ja dic des de Terrassa, els V12, aquest Terrassa, mala raça. Més música combativa, més Pim Pam Pum, això no acaba, això continua endavant. Cap on anem, està tecles? Pues yo inevitablemente os porto un, alt, un tema más del l último que cierre, del seu último disc, La rutina del miedo. Eh. Encara la estoy disfrutando una miqueta. <risas> me den papa, me den papa. Claro que sí, claro que sí. Bien. Que que ha he hecho el tiro fijo. Pues desde mm. aquel disc, La rutina del miedo, porto un tema que se llama La humanidad apesta. Una mica de, de mala hostia. Una mica de autocrítica. Sí, sí, sí, bé, bé, bé. sí. siempre va bé. Suyo, recto, de clase baja o muy alta Quiero comerme lo que nos habéis robado Aunque sea destrozando el móvil real humano Sacarlo de dentro Déu-n'hi-do, déu nhi sí, déu sí, déu sí. déu Mestre Tecles. Fem mullir, eh? Fem mullir el pim-pam, pujant-la pujant al màxim. Impressionant aquest eh, últim que cierre, com sempre, Tirofijo. Tirofijo, déu sí. Déu-n'hi-do, és... falla tu. Però treu disco, doncs pues, mira... També fosqueta, eh? També fosqueta. Sí, aquesta sí. Joder, sí, sí, sí, joder. Sí, sí. joder. M'han sorprès, eh? Bueno, sempre sorprèn, la veritat, aquesta gent. Els Último fem? que cierre. Són variedets. Bueno, és una banda que... el seu és veritat què dius? dius? no, dic que els últims <coughs> és una banda que té els seus kits però que sempre sorprèn al final saps? Vull dir quan treuen treballs nous aquesta cançó val molt la pena i, i penso que, que és un registre que no és el més habitual perquè s'entenguen no, no, no. dels seus ben guapa, clar que sí, més de tecles, clavan-la bé, doncs us porto una miqueta més ballaruca com abans us anunciava, són els eh, majones, aquests bojos eh, que fan música punk rock des d'Ontario aquests bojos canadencs de, des d'Ontario porto un tema que s'anomena Spanish Ready i està extret de l'LP Angels and Devils del 2012, i us deixo amb això, amb la ballaruca foteu-li canya Vinga ho has deixat aquí dalt, eh? bueno, bueno, bueno, bueno, déu nhi de majones, com la clavan de majones, de majons, no? Com dèiem en de majons, de majones, de bajones, de bajones, comencem a anar, no acaba, però però comencem a anar de bajón, comença a baixar el programeta, esperem que allà on estigueu us estigueu passant també bé com nosaltres, i que ens escolteu, ja ho sabeu, a reitrava.net, neu a la web i allà teniu tots els programes. Vinga, va, jo et segueixo, com sempre, et segueixo una miqueta, va. Baixem una mica de Canadà, eh? està estic? Sí, Vaixent pues cap a Yanquilàndia, des de l'estat de Pensilvània... Vaixent ja per poc. A, a Pittsburgh. A Pittsburgh. A Pittsburgh. Oh. Porto una penya que són la canya, són els antiflag. Antiflag. Sí, porten des del 80 i pico ja, en moments. Hòsties. Eh? Sí, i porto un disc, mira, el 99. O sigui, avui en dia encara... I les encara les encara són, i són, eh? Ostres, pedazo de banda. I bueno, des del 99 el seu disc A New Kind of Army, un altre tipus no, d'arma... De de de no? És veritat. Sí, sí, sí, sí. sí, sí, sí. No teniu bus El tema que porto és tearing down every everyone. Eh, van a l'estil és al no, effects i tal, no? Un quianki, un quianki. Venga, fòbrica Emilia, impressionant, impressionant. Aquests punquillanquis, com dèiem, impressionants. Ben guapa, ben guapa, Ricky Hauríem de fer sonar una campaneta cada cop que sona un grup nou al Pim Pam Pum, eh? Sí, és veritat, també són primerencs. Crec que sí, crec que sí. Si no els... jo no els havia portat. Jo tampoc si no sé ha que ningú... hagin vingut. No, diria que no. Molt bé, ben, ben guapa la proposta, eh? Has portat, impressionant. Santiflag, ja portarem ah, alguna però... altra coseta més. Bé. A veure, a veure, els asseguirem que... Aquest punt que a mi abans ho parlàvem fora de micro em, em tira bastant, eh? Tot i que puguin haver-hi detectors, etc. Sí, jo ara no m'escolto tant, però abans sí que em continua agradant off-spring. Sí. A vegades sí. porto alguna off-spring. Molt bé, família, doncs eh, fins aquí arriba aquesta 96a edició del Pim-Pam-Pum. Oh. Oh. Oh. <laughs> esperem que us hagi agradat, esperem que us ho hagueu passat igual de bé que a nosaltres i espereu que ens seguiu a la propera, que serà, serà ben aviat, perquè, com deiem a l'inici d'aquest programa, ens encaminem cap al centenar i, i bueno, això avui ho fem 96 i segurament dissabte si podem graven el 97 segurament. i de d'aquí en endavant sí, dissabte per això a la mani de la passi o sí bé, no, però no hi estar, falti ningú un parell d'horetes les trobarem no? per, I, tant. Per i tant que sí, ja ho farem al matí molt bé, doncs això, us deixem com sempre amb els típics dos temilles per, per acabar eh, començo jo amb, amb un com es faavu jo millor dit amb un, amb un tema d'una gent que s'anomenen Music for the Kitchen, que és una banda de música acústica eh, que fan punk swing llaureu ja o sígui és, és una proposta bastant arriscada, no no és el tipus de música habitual que portem aquí al pim pam Pum. és una banda que ve de, de Rostrat que està a prop de Tarin de del nord a Westfalia, a Alemanya i, i de fet, la cançó que cau us tocaran no és seva és una versió és una versió del Killing in the Name de, de Rage Again the Machine i, i està feta al 2010 i és, és, una, és una joia, ja veureu que és impressionant el que fan aquesta colla amb música acústica. I per acabar, porto un tema que es diu Desconexió. Eh, per acabar, que trobat, Desconnectem. Com us havia dit abans, un tema de... Com se les Increïble, oi? És el que tens el teclas que pots aquí... Se ho pot manegar. eh? D'aquí? d'un grup de Terrassa, els Código Neurótico, des del oh. seu sobreexplotat disc al pim-pam-pum co Colores de Guerra. Pues que quan és un discazo, pues és normal que... Han de que... totes. Amb adversaris Passaraga, poc... amb el que han fet ara doncs, Passaraga ja i ha passat i amb tants grups s'ha passat. S'intenta si sí. reaccionar, eh? Però és que poc a poc... Van... Sí, es va de sonar. Si no, si no, pues... A la ria. I rep doncs fins aquí fins Crec aquí Els dos temes finals i, I es veurem a la propera.s volem com, com sempre direm a la xarxa i pels carrers. Bona nit, família, salut i revolta. Nei, du bist der Tutscher. Nei, du bist der Tutscher. Ja, ich hab die Kontrolle. Jetzt machst du was mit. Ja, ich hab die Kontrolle. Jetzt machst die justify, the justify command the venture they justify those die die chosen why <laughs> Fuck you want to what you tell me fuck you want to what you tell me fuck you want to what you you want to